Isabela Vasiliu Scraba, academicianul Mircea Iliade și neoiobăgia ideologică de după 1990. Moto. Academia română este amenințată cu desfințare. Era de așteptat. Regimul comunist nu poate tolera un cuib de naționalism așa cum era de fapt Academia română. Moscova, stăpâne pe statul român, Vreau o academie instituție de stat, adică o instituție aservită ideologiei propagată de Moscova. C. Rădulescu, motru: Jurnal 1948. Rezumat de idei. Fără opere complete după 1990. Și fără un cuvânt oficial de mulțumire pentru donația sa din 1984, Eliade a devenit post-mortem academician în compania lui Dobrogeanu Gherea și altora. Prezențe după grati și absențe din Academia Română. Excluderi scandalase și reprimiri petăcute. Numele ministrului culturii postdecembriste chicit de Culian înainte de căderea comunismului. Optimismul e neconfirmat. Recunoașterea academică a lui Culianu sub semnul sindromului Paul Robson. Neo ideologică postcomunistă și platonismul celui mai mare istoric al religiilor din secolul 20. Nestemate contrafăcute două volume omagiale închinate de salariatul Mihai Neamțo, directorului său Andrei Pleșu, după filtrarea lui Eliade prin sita marxistă. Turnătorul Culianu îl descria pe Mirce Eliade ca o persoană extrem de temperamentală și un interlocutor foarte agreabil de o luciditate, de o voiciune și de o tinerețe spirituală cu totul surprinzătoare pentru vârsta asta înaintată, pe care, intelectual vorbind, nu arată prin nimic, specificând că este integral dependent de soția sa. Din lista de academicieni români reise că Mirce Iliade, membru a celor mai renumite academii vestice, a fost uns după decembrie 1989 Membru al Academiei Române, știut fiind că satrapii diriguitori ai culturii comuniste împiedicase reconstituirea la Biblioteca Centrală Universitară a unei fond Mircea Eliade, după unele zvonuri donația lui Eliade fiind arsă la BCU în 21-22 decembrie 1989. Oficialii comuniști au neglijat chiar și expedierea câtorva rânduri de mulțumire cei s-ar cuvenit în 1984, renumitului filozof al religiilor, care donase bibliotecii centrale universitare, un număr de o de cărți, sinteze, enciclopedii tratate din biblioteca sa personală, colecția revistei Antaios, opere C.G. Young. Eranos, iar Bücher și altele. Cu un an înainte de marea trecere, laureatul Academiei franceze consemnează următoarele. Îmi pare rău că planul cu biblioteca mea, pe care voiam să o dăruiesc în întregime bibliotecii Academiei sau bibliotecii centrale universitare a universității, nu se realizează. De un an de zile, niciun cuvânt. Încheia citatul Mircea Eliade, 1985. Într-o notă către securitate din iulie 1985, în care poliția politică era informată despre revenirea lui Mircea Eliade la Paris pe 17 iunie 1985, găsim precizarea că poziția sa față de țară e preponderent negativă datorită atacurilor și etichetărilor ca legionar, la care s-a adăugat, pe de o parte, supărarea pricinuită de cenzura comunistă, care a amânat iarăși publicarea celui de-al doilea volum de istoria credințelor, apărut în Republica Socialistă România după moartea lui Eliade, pe de altă parte, nemulțumirea că nu primise cel puțin o scrisoare de confirmare a donației. Îmi amintesc cum la o vizită, fost universitar de ținut politic Anton Dumitriu, îmi povestise că l-a refuzat pe președintele Academiei, care îi propusese fotolului de academician. Filozoful Anton Dumitriu, premiat în 1940 de Academia Română, desfințată practic în 1948, i-a spus lui Mihai Drăgănescu, la acea dată președinte al Academiei, că preferă să devină academician post precum noi Noica. Răspunsul filozofului Anton Dumitriu, ales de specialist italieni membru a Academiei Mediteranea din Roma și al Academiei Marcheze din Ancona, a dovedit o uimitoare înțelegere a situației istorice postdecembriste. Fiindcă, după un sfert de secol de menținere la putere a neocomuniștilor, conform Ion Varlam în Pseudo-România, calitatea de membru a Academiei a rămas să fie, ca în perioada dintre 1948-1989, o problemă controversabilă, depunerea în discuție fiind scutit din fericire doar logicianul Anton Dumitriu, neinstalat post-mortem în fotoliu de academician. În schimb, fără a mai putea fi consultat, a devenit academician în post comunist, fostul universitar Mircea Florian, arestat în noapte de 15 spre 16 august 1952, și atât de bătut și de chinuit opt luni de către securitate, încât la întoarcerea acasă n-a mai fost recunoscut de soție. Probabil că, în opinia mercenarilor ocupantului sovietic, filozoful Mircea Florian devenise un prezumtiv dușman al regimului, întrucât, înainte de a doua răpire a Bucovinei de Nord, predase logică la Universitatea din Cernăuți, după ce ani de zile a predat la Universitatea Bucureșteană. În vremea ocupării României de către armata lui Stalin, când stalinistul Silviu Brucan cerea prin ziarul scânteia condamnarea la moarte a academicianului Gheorghe Brătianu, cu prilejul restructurării Academiei Române, odată cu academicianul post-morte Mihai Eminescu, a fost uns academician și mai tânărul Constantin Dobrogeanu Gherea, insistent elogiat de culturi în regimului comunist și postcomunist. Mai toate orașele posedă și astăzi străzi cu numele Dobrogeanu Gherea, un scritor neieșit de rând, dar mediatizat după 1990 prin dicționarul cu 111 opere fundamentale din filozofia românească. Neo-Iobăgia din 1910 a fost trecută o operă filozofică fundamentală de prolet Ion Ianoși, dovedit în România liberă plagiator după cantul Rodicăi Croitoru prin indicarea pasajelor copiate puse în paralel cu sursa lor nemenționată de dogmaticul comunist. Necitită spontan de nimeni, neo iobăgia lui Dobrogeanu Gherea este larg prezentat în dicționarul de la Humanitas din 1997 de acest fost șef al cenzurii cu liceul său pe puncte de tânăr călit la focul slovei sovietice. Includerea în dicționarul operilor filozofice românești a unor probleme agrare care îl preocupaseră pe comunistul Dobrogeanu Gherea după răscoarea țăranilor de pe Fischerland, moșia din nordul țării arendată de Fischer, extinsă în 1907 și în alte părți, viza probabil revigorarea ideologiei comuniste, care, în 1948, făcuse posibilă intrarea post-mortem în Academie. A acestui modest autor. Dintr-o scrisoare expediată pe 15 ianuarie 1989 lui Paul Miron de către Horia Stamatu, cel mai mare poet aflat în exil, aflăm că spre ea scrie unde, la cine, deci la care a a început răscoala din 1907, Liviu Rebreanu, devenit academician în 1940, a primit cel mai colosal onorariu din istoria editurii Adevărul dimineața, o jumătate de milioane de lei pentru răscoală. Un cititor curios, înarmat cu răbdarea necesară parcurgerii tuturor numelor din listra academicienilor noștri, ceva critici de artă, muzicieni, pictori, literați, geologi, juriști și folcloriști, pierduți în noianul de ingineri, economiști, ingineri, agronomi, filozofi marxiști, fizicieni, electroniști, chimiști, matematicieni, medici, medici veterinari, politruci, biologi, politruci bilingviști, politruci istorici, silvicultori, biochimiști și câțiva arheologi sau istorici cu și fără vechime după gratii, îl va găsi negreșit pe autorul neo-iobăgiei introdusă în 1997 între volumele de filozofie de un plagiator viitor membru de onoare a Academiei Române. Lista academicienilor accesibilă online ascunde, din păcate, absența universitarului Gheorghe Bărătianu de la seziunele Academiei când era prezent la închetările din închisoarea de la Sighet, unde avea să fie asasinat după gratii. Ascunsă rămâne și absența academicianului Ion Petrovici, care a ținut discursul de răspuns la primirea romancerului Liviu Rebranu în Academie, prezent în închisorile de exterminare din lagărul comunist. Ascunsă a fost și eliminarea dintre academicieni a filozofului Blaga, data afară din învățământul superior, precum universitarul Anton Dumitriu, universitarul Mircea Florian, profesorul Ion Petrovici și alții, exclus din Academie odată cu academicianul Gheorghe Brătianu, academicianul Ion Petrovici, academicianul Nichifor Crainic și alții, a căror absențe bine camuflate țin de tehnica dezinformării practicate mai bine de șapte decenii. Fără intenție sau poate din adins, nesemnalați rămân de asemenea toți anii postdecembriești de reprimire la Academie a foștilor academicieni îndepărtați de mercenarii ocupantului. Ca nimeni să nu afle data la care foști academicieni decedați au reintrat în Academie, fie în calitate de uciști după grati sau de postură de supraviețuitoare a bătăilor, foamei și frigului din temnițele politice, precum istoricul academician Silviu Dragomir, a cărui moarte a survenit după ieșirea din temniță. Din cartea lui Ion Varlam, pseudo-România, 2004, am aflat că a existat la Radio Europa Liberă, încă din anul morții academicianului post-mortem Constantin Noica, o înregistrare unde apăreau nume ale politicienilor de după era comunistă, printre care și numele ministrului post-comunist, ca prin milacol de profesorul de română din Olanda și de italiană în SUA, Profesor asasinat când era pe punctul de a fi angajat la Chicago ca profesor asociat de istoria religiilor. Pe 3 februarie 1985, Culianu îi scrisese din Olanda academicianului Mirce Eliade că s-ar fi dus de două ori la Paris cu ocazia unor interviuri pentru cele două cărți apărute la sfârșitul anului 1984, cu sprijinul academicianului Mircea Eliade. Una a făcuse obiectul doctoratului de Troazie în Siclă, obținut în 1980 cu ajutorul profesorului Eliade ca președinte al Comisiei de la Sorbona, cea de-a doua fiind pornită de la o lucrare din vremea studenției bucureștene, când, cu ajutorul securității, citea cărți din depozite necatalogate cum povestise în 1990 într-un interviu în Italia. În scrisoarea de la începutul anilor 1985, doctorantul precizează că interviurile au fost mai ales despre eros și magie, volum practic desfințat de un specialist în renaștere după apariția cărții în traducere englezească. Când nu scria note despre Eliade către securitate, precum nota în care asistentul de română consemnase că a citit teza despre Eliade a a Diana Berger, care l-a căutat insistent, tânărul Culianu pregătea febril teza de doctorat, pe care trebuia să o termine neapărat. Altfel nu mai pot da doctorat de ta scriea el pe 3 februarie 1985. Tânărul și-a susținut doctoratul abia după decesul academician lui Mircea Eliade. Astăzi, din scrisorile cu veșnice solicitări trimise lui Eliade, se cam vede că asistentul de român al lui Numan era un pic fanfaron, întrucât el alege pe 3 februarie 1985 să-și desemneze pompos ca opus magnum al meu cu istoria gnozelor dualiste, întârziata sa teză la care a lucrat de zor, întrucât, dacă n-ar fi predat-o până în ianuarie 1986, nu și-ar mai fi putut da acest examen hotăritor pentru dorita și niciodată realizata sa carieră de urmaș al Mircei Iliade. Pe 11 martie 1985, chiar se plângea profesorului Mircea Eliade că cei de la Harvard i-au respins o cerere de bursă, întrucât nu are în doctoratul de stat. După moartea lui Iliade, din 22 aprilie 1986, ca să o impresioneze pe Hillary, decupase din textul scris după încheierea volumului 3, de academicianul Eliade către unul dintre editorii săi parizieni, text în care delega pe tânărul Culianu să se ocupe de editarea volumului 4 și a micului dicționar al religiilor, fragmentul în care Eliade explica alegerea sa, scriind că în circa 10 ani, Culianu va fi probabil considerat de mediul universitar francez drept unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor. Citat din scrisoarea lui Eliade către Paiu, din 3 februarie 1983, unde Culianu supralicitează odată cu traducerea. Citat, Eliade told me that in ten years I was going to be the best historian of religions alive, he knew them all. Încheia citatul 14 octombrie 1986. Alegerea unui viitor specialist a fost cumva forțată de moartea unui specialist recunoscut în lumea academică, indianistul Sergio Algeorge, pe care Mircea Eliade la aprecia enorm. Sergiu al George, academicianul Iliade, voia să-i scrie ca să roage să-l ajute să încheie volumul al patrulea, cum aflăm din cele scrise pe 2 ianuarie 1982 de Mircea Iliade. Privitor la istoricii francezi ai religiilor, generosul Mirce Eliade se pare că s-a înșelat. Culianul, ajungând nici când să fie văzut în Franța ca unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor. În schimb, profesorul Mircea Eliade, despre opera căruia s-au scris peste 200 de volume o ale monografii și teze de doctorat, a intuit mai bine evoluția fostului său student, Douglas Allen, a cărui monografie Mircea Eliade o recomandase spre traducere în franceză preferând o cărții cu același subiect, publicată în italiană de asistentul de română al lui Numan. După acea primă carte, apărută și la Paris datorită recomandării marelui istoric al religiilor, Douglas Allen a scris încă vreo cinci volume despre gândirea Eliadescă. Lucrarea Mircei Eliade a Sisii 1978 scrisă de Culianu, i-a părut de un nivel științific nesatisfăcător, deși, cu generozitatea sa binecunoscută, profesor Iliade i-a îngăduit doctorandului în istoria religiilor să folosească pe post de prefață câteva rânduri amabile și încurajatoare dintr-o scrisoare. După moartea academicianului Eliade. Olandezul Culianu și-a editat la Paris doar doctoratul de stat, la fel de puțin remarcat de mediul academic francez ca și doctoratul de troazie în Sicle din 1980. Lucrările neterminate de Mircea Eliade au apărut ca fiind ale Eliade. La Paris, doar dicționarul religiilor în format de buzunar nu și volumul al patrulea publicat de nemți. Pentru acesta, Culiano a insistat să fie trecut pe coperta volumului colectiv numele lui Eliade, primind această încuvințare de la Cristinele Eliade, inspitită cu oarece drepturi de autor. Din nefericire, chiar intervalul de 10 ani prognozat în 1983 de Mircea Eliade s-a dovedit prea mare. Brațul lung al regimului polițienesc din țara aflată în tranziție scurtase brutal, după numai 8 ani, promițătoarea carieră pe care ar fi făcut-o Culianu după angajarea sa la Divinity School. În interviul luat în America la sfârșitul anului 1990, de când datează și acel curriculum vitae alcătuit în vederea angajării, Culianu, urmând a fi asasinat la Chicago pe 21 mai 1991, desemnase drept sindromul Paul Robson situația în care un ins lipsit de recunoaștere internațională e trâmbițat ca cel mai valoros din lume între granițele închise ale unei culturi atent urmărite și dirijate din umbra serviciilor ei de pază total necunoscut în Statele Unite, despre cântărețul Paul Rosson, Culianu aflase din România comunistă că ar fi fost cel mai mare bas din lume. Citat din De vorbă cu Culianu, interviu republicat în revista 22-2001. În ciuda deceniilor de promovare prin filialele Institutului Cultural Român, Sub semnul sindromului Paul Robson, apare azi însăși zisa recunoașterea lui Ioan Petru Culianu în calitate de istoric al religiilor, vezi, Doamne, mai bun decât Eliade, cum decretase prin 1992 televizatul Andrei Pleșu, în 2008 ajuns director interimar al Micului Institut de a Religiilor. Sau, dacă nu mai mare, măcar cot la cot cu Eliade, după opinia lui Andrei Eșteanu, unul din cei cinci salariați. Doi istorici ai religiilor de o notorietate colosală este titlul unui text de Eșteanu nepot al lui Leon Răutul, acel gropar al culturii românești, vizitat de tânărul Andrei Pleșu. Părerea secretarului științific Eugen Ciurtin era că cei doi, plasați în mod greșit la nivel egal, ar fi fost în prietenie intelectuală. Se pare însă că nici povestea cu prietenia intelectuală nu mai este la modă. Căci mai nou, la vremea repetatelor congrese cu ajunsă la nu știu câta ediție, filozoful religiilor Mircea Eliade a fost pur și simplu înlăturat pe 14 ianuarie 2023 de Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei, din oficiala enumerare a elitei noastre din domeniul filozofiei, chiar cu prilejul sărbătoririi Zilei Culturii Românești. Citisem odată pe internet că din martie 2016, contra cost, doritorii pot audia în București un curs ținut de secretarul științific al Micului Institut, unde se pare că domnește o neo-iobăgie ideologică, după expresia lui Virgilie Runga. Inventarea modernității și interesul teoretic pentru raporturile de putere par a fi două zeități tutelare ale institutului înființat cu cinci angajați plătiți de la buget. Mai greu de aflat ar fi cărei săli corespunde fiecare din zeități, ambele potrivindu-se de minune sălii numită Culianu, după numele fostului comunist, a cărui în regimentare ideologică i-a permis în 1972 să obțină viza pentru Italia, de unde a ajuns apoi în Olanda să predea 12 ani limba română. La opt ani după înființarea institutului, Eugen Ciurtin, în calitate de specialist, a vorbit celor probabil interesați de academicianul Mircea Iliade despre așa zis prietenie intelectuală dintre așa zis și egal de mari istorice ai religiilor. Căci secretarul științific se pare că în încăperea Culianu, aflată mai la vedere, s-a specializat în tezele de doctorat trecute în Franța de asistentul de română de la Groningen. Fiind incipiente lucrări pregătitoare pentru o carieră universitară în domeniul istoriei religiilor, carieră brutal retezată de trimișii și securității, chiar înainte de angajarea lui Ioan Petru Curianu la Divinity School, lucrările sale au rămas să fie apreciate oficial de studioșii români. Preapreciate n-au fost ele nici de francezi, nici de mediu academic englezo-american, cum s-a văzut în recenzia negativă la traducerea englezească a volumului eros și magie. Doctoratele asistentului de română, singurele lucrări care au rămas să alcătuiască opera de istorică a religilor la lui Culiano, sunt însă viguros aplaudate în română ca să folosim o expresie a salariatului Mihai Neamțu. La institutul condus 10 ani de interimarul Andrei Pleșu, se pare că adevăratul specialist în viziunea asupra filozofiei religiilor propusă de academicianul Mircea ar fi Mihai Neamțu, pentru că el este cel care, înarmat cu premizele sceptice ale modernității, s-a războit cu Eliadesca puritate fenomenologică a datului religios. Într-un text difuzat pe internet prin România Culturală, neamțo a observat un lucru pe care l-au tot observat criticii marxiști a marului savant, anume că ce Eliade, ca filozofa a religiilor, ignoră calapodul istoricității, făcându-se în mod special vinovat de uitarea inegalităților economice. La articolul său, nevoia de contemplație pare un subtitlu pus de Mihai Neamțu la derută spre a marca un scurt pasaj în care salariatul se referă la o polemică iscată de ziarul comunist condus de Alexandru Sahia. Comuniștii din interbelic reproșau criterioniștilor din grupul cărora făcea parte în 1934 și genialul autor de 27 de ani, care publicase deja vreo 10 volume de scrieri științifice și literare, faptul că ignoră primatul economicului. Ori, cam acesta este numitorul comun al diverselor voci care și imaginează că ar critica puritate fenomenologică a datului religios din opera științifică a lui Mircea Eliade, premiată de Academia franceză. Iată și părerea profesorului Charles Long, înregistrată de Gabriel Stănescu. Citat. La ora actuală, criticii lui Eliade se recunosc după mediocritatea lor. Ei nu au nimic de spus în domeniul istoriei religiilor, și de aceea se alătură corului celor care dezinformează. Chiar accepțiunea de sacralitate pe care o dădea Mirceilia de timpului le pare o amenințare la adresa controlului politic al istoriei. Încheia citatul. În opinia modeștilor critici români și străini, cel mai mare istoric al religiilor din secolul XX ar fi greșit pentru că nu s-a pus la unison cu opiniile marxiștilor, ignorând condiționările contingente ale credințelor religioase. Articolul despre raportul istoricului religiilor Mirceleade cu marxiștii a fost scris de Mihail Neamțu înainte de coordonarea celor două volume de omagiere a directorului său Andrei Pleșu, în care scrisese despre acea inventată aplaudare în franceză a cronicarului plastic. Volumele de omagiere au marcat trecerea câtorva luni de la înființarea Institutului de Istorie a Religiilor, compus dintr-o sală purtând numele academicianului Mirce Eliade, și o alta, mai la vedere, numită Culianu. Notă. Despre asistentul lui Numan, Sorin Alexandrescu îmi transmitea următoarele știni. Citat. Culiano a fost doar asistentul pentru româna profesorului numân de romanistică. Preda, adică limba practică și ceva literatură. Inițial am ținut eu acele ore în combinație cu norma de la Amsterdam, Apoi am rămas doar în această ultimă universitate. L-am cunoscut foarte bine atunci pe Culianu. Era un tânăr modest și destul de lingușitor. Încheia citatul profesor universitar dr. Solina Alexandrescu, nepot după soră a lui Eliade. Email din 11 martie 2009.